Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillahi na'maduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiaati a'malina Man yahdihillah falamudillah lah Wa man yudlil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama amma ba'd Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Berkat hidayah dan taufiknya Di hari ini Sabtu 25 Rajab 1446 Hijriah Yang bertepatan 25 Januari 2025 Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita pembahasan kitab Sahih al-Bukhari Yang merupakan kitab hadis rujukan utama kaum muslimin Kitab tersahih, Ba'da Kitabillah Kita di malam hari ini berada pada pertemuan ke-38 Ke-38 kita masih melanjutkan pada kitabul iman hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an ani nabiy sallallahu alaihi wasallam qala thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman Ayakun Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah Wa ayyakraha ayyya'udha fil kufri Kama yakrohu fil finnar Ada tiga perilaku barang siapa yang Tiga perilaku itu ada padanya Maka dia akan mendapatkan manisnya iman Yaitu Allah dan Rasulnya menjadi yang paling Dia cintai dibandingkan yang selain keduanya. Apabila Allah dan Rasulnya menjadi yang paling Dia cintai dibandingkan selain keduanya, ini pertama. Yang kedua, dan Dia mencintai seseorang, tidaklah Dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, Dia benci. Untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Ayol ikhwa rahimani wa Bagaimana beberapa pertemuan yang lalu. Setelah kita jelaskan tentang hadis ini. Yang ini merupakan. Atau tiga sifat. Tiga perilaku. Yang disebutkan dalam hadis ini adalah min a'la khisaril iman. Di antara perilaku iman yang tertinggi. Barang siapa yang menyempurnakan tiga perilaku ini. Maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Dan mengecap rasanya. Nah. Dan ini diletakkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabul iman. Sebagai bukti, dalil bahawa iman itu qawlun wa'amal. Ya. Iman itu adalah ucapan dan amal. Dan di sini disebutkan tentang mahabbah. Yang itu merupakan amal. Amal qalbu. Amal hati. Ya. Dan bahasanya iman itu maratib. Bertingkat-tingkat. Dan di sini tiga sifat ini merupakan di antara perilaku iman yang tertinggi. Perang siapa yang terdapat padanya, tiga perilaku ini maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayol ikhwar rahimani wa rahmukumullah. Kita telah membahas tentang mahabbatullah. Yang ini kita membahas bagian pertama, sifat pertama yaitu Allah Ta'ala. Menjadi Allah dan Allah Taala dan Rasulnya menjadi yang paling dia cintai dibanding yang selain keduanya. Kita telah membahas tentang mahabbatullah dan bahwa mahabbatullah itu ada dua tingkatan farudun dan mustahab. Silakan diingat kembali, dimuraja kembali pelajaran yang lalu. Maka sekarang kita akan membahas tentang mahabbatur Rasul, cinta kepada Rasul. Dan semua yang kita sampaikan di sini Kita ambil dari syarah Al-Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Nah Al-Hambali Rahimahullah Yang wafat pada tahun 795 Hijriah Dalam kitab beliau Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari Nah Sengaja kita kutip Atau kita sampaikan Syarah beliau ini Karena ini yang di antara yang terbaik di dalam mensyarah hadis ini dan paling mudah dipahami maka sekarang kita akan membahas mahabbatur rasul wa amma mahabbatur rasul fatansha'u an ma'rifatihi wa ma'rifati kamalihi wa ausafihi wa idhami ma ja'a cinta kepada rasul itu akan tumbuh muncul dari Pengenalan kepada beliau Bila kita mengenal Rasul Dan sebagaimana kita tahu bahawa Ma'rifatul Rasul Itu adalah salah satu prinsip Dalam agama kita Ma'rifatul Rasul merupakan bagian Yang sangat penting terhad Dari syahadah Anna Muhammad Rasulullah Dan terkait inilah Salah satu pertanyaan Malaikat di alam kubur Salah satunya dalam Menanyakan tentang Rasul Sallallahu alaihi wasallam Maka apabila kita mengenal beliau dengan pengenalan yang sempurna kita akan mencintai beliau. Semakin kita mengenalnya maka kita akan semakin cinta kepada beliau. Wa marifatih kamil dan juga mengenal kesempurnaan beliau wa usawfihi dan mengenal sifat-sifat beliau wa idzamimajabbihi dan mengenal besarnya agama yang dibawa oleh beliau. Besarnya risalah. Yang diemban oleh beliau. Ya. Apabila kita mengenal ini besarnya agama yang beliau bawa, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi Alaihissalam. Wayan sya'udhali kamil marifati mursilihi wa alhamdulillah kama sabak. Nah, dan itu pun juga akan muncul cinta kepada Rasul ini juga akan muncul dari pengenalan kita kepada mursilihi sang pengutusnya yaitu Allah Subhanahu wa taala apabila kita mengenal Allah dan mengetahui bahwa Allah lah yang mengutusnya dan kita cinta kepada Allah yang dan kita dan kita tahu bahwasanya yang mengutusnya adalah Allah taala yang sangat kita cintai maka kita pun akan mencintai sang utusan tersebut barakallahu fikum Semakin kita cinta kepadanya dengan murni kecintaan kepadanya. Ya, maka kita pun akan semakin cinta kepada putusannya. Ya, maka cinta kepada Rasul juga muncul dari pengenalan kita kepada yang mengutusnya wa'azamatihi. Dan keagungan sang pengutusnya Allah Azza wa Jal. Fa inna mahabbata Allah la illa bi Karena mencintai Allah tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan mentaatinya. Wala sabila ila illa bi mutaba'ati alaihi wasallam. Dan sementara tidak ada jalan untuk bisa mentaati Allah Kecuali dengan bermutabah akbar Rasul Mengikuti Rasul Mengikuti bimbingan Rasul Mengikuti agama Rasul ya. Bagaimana kita akan bisa mentaati Allah Akan tahu apa yang dimaukan oleh Allah Ta'ala Akan tahu apa perintah Allah dan apa saja larangannya Kecuali dari siapa? Dari baginda Rasul alaihissalatu wassalam ya. Sehingga kita pun Mau tidak harus mengenal Nabi. Dan apabila kita mengenal Nabi. Kita akan mencintainya. Ayol ikhwa rahimahni wa rahmukumullah. Kama kala ta'ala. Ini. <coughs> Kata al Imam bin Rajab rahimahullah. Hal ini sebagaimana. Firman Allah ta'ala. Qul in kuntum tuhibbuna allaha fatta bi'uni. Ihbibkumullah. Nah. Katakan wahai Nabi. Apabila kalian ya, tuhhibun Allah, benar-benar mencintai Allah, fatabiuni, maka beritibaklah kalian kepadaku. Kalau ya. cinta kepada Allah, maka bukti cinta kepadanya adalah mentaatinya. Tak akan terwujud cinta itu kecuali dengan mentaatinya. Maka bohong apabila kalian menyatakan cinta kepada Allah, namun tidak mentaatinya. Nah, maka apabila kalian benar-benar cinta kepada Allah, Ikutilah aku. Karena kalian tidak tidak ada jalan. Untuk bisa mentaatinya. Kecuali dengan cara. Mentaati Rasul. Kecuali dengan cara. Mengikuti Rasulullah s.a.w. Mutabaah. Mengikuti ibadah beliau. Mengikuti imannya beliau. Akidahnya beliau. Mengikuti kata cara ibadahnya. Mengikuti akhlaknya. Mengikuti perilakunya. Nah. Mengikuti bimbingan beliau dalam halal dan haram, ya. mana yang halal, mana yang haram. Maka fadtabiuni beritibaklah kepadaku. Maka bila kalian mengikuti aku, kalian akan bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah yang itulah bukti cinta kalian kepada Allah Taala. Sehingga Nabi Allah Taala memerintahkan benambya. Untuk menyatakan ini. Apabila kalian cinta kepada Allah. Maka kalian harus membuktikan cinta itu dengan. Ittiba' kepadaku. aku. Yuhbibkumullah. Nisjaya. Allah akan mencintai kalian. Ayol ikhwar rahimani wa rahmatumullah. Demikian ya ikhwar. Mahabbatul Rasul. Bagaimana kita. Atau bagaimana mahabbah ini akan muncul. Adalah. Dengan cara mengenal Rasul. Apabila kita mengenal Rasul. Mengenal sifat-sifat beliau, kesempurnaan beliau, dan mengenal keagungan risalah yang dibawa oleh beliau, maka akan tumbuh cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula cinta kepada Rasul akan tumbuh dari apabila kita mengenal sang pengutusnya. Ya. Kita tahu kita wajib mencintai Allah Taala. Nah dan tidak akan bisa mencintai Allah kecuali dengan mentaatinya. Dan tidak ada jalan untuk mentaati Allah Kecuali dengan cara Ittiba'ur Rasul Sehingga mahabbatullah Sangat erat kaitannya dengan ittiba'ur Rasul Sangat erat kaitannya dengan Mahabbatul Rasul Barakallahu fikum dan Dalam hadisnya Nabi SAW Juga mengatakan Man ata'ani faqat ata'Allah Wa man asani faqat as'Allah Barang siapa yang mentaati aku maka dia telah mentaati Allah taala barang siapa yang menentangku maka dia telah menentang Allah taala nah <tuh> sehingga sangat erat kaitannya ketaatan per rasul dengan ketaatan kepada Allah mencintai rasul dan mencintai Allah azza wajal maka di antara perilaku iman tertinggi adalah mencintai Allah dan Rasul-Nya dan ini merupakan peringkat pertama. Taib, wa mahabbatul Rasul ala darajatain. Aidhon, dan cinta kepada Rasul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu juga ada dua tingkatan. Ihdahuma yang pertama fardhun. Tingkatan yang merupakan wajib. Ya, kadar yang wajib Nah. Tidak boleh Tidak dimiliki oleh seorang hamba. Nah, apabila dia tidak memiliki kadar ini, maka dia tidak beriman. Barakallahu fikum. Tidak beriman kepada Rasul alaihi salat wasalam. Wa hiya ta'atahu fi imtithal ma amara bihi minal wajibat wal intihā 'amma naha anhu minal muharramat yang berarti uh, fardhun tingkatan pertama adalah tingkatan yang wajib ya yaitu yang merupakan konsekuensi dari ketaatan kepadanya dalam merealisasikan atau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi berupa kewajiban-kewajiban dan berhenti dari segala yang dilarang oleh Nabi berupa hal-hal yang haram. Nah, وَتَصْدِيقَهُ فِيمَا أخْبَرَ بِهِ مِنَ الْمُخْبَرَاتِ وَالرِّضَاء بِالْأَلِيقِ kemudian juga membenarkan beliau dalam semua yang berita beliau beritakan dari berbagai kabar-kabar atau berita-berita yang beliau sampaikan war ridha dan ridha terhadap berita itu. Nah. Ini yang kedua. Ya. Adalah yang pertama adalah kecintaan yang mengantarkan kepada ketaatan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, bagaimana mentaati Nabi, melaksanakan segala yang beliau perintahkan, ya, iaitu kewajiban-kewajiban, dan meninggalkan segala yang beliau larang, ya, iaitu hal-hal yang haram. Ini yang pertama. Yang kedua, yang cinta yang mengantarkan kepada tasdiqahu, membenarkan Nabi Alaihissalam dalam segala berita yang beliau sampaikan dan ridha terhadap berita itu wa alla nafsihi harajan mimma ja'abihi wa yusallim taslima dan yang ketiga adalah tidak didapati pada dirinya ganjalan ya, dari apa yang disampaikan oleh nabi alaihi dan tunduk kepadanya dengan sebenar-benar ketundukan wa alla yatalaqal huda min ghairi mishkatihi wa khair illa mimma ja'abihi Demikian pula tidak menerima bimbingan dari selain cahaya beliau. Ya, dari selain yang bersumber dari beliau. Dan tidaklah mencari sedikitpun dari kebaikan. Kecuali dari agama yang dibawa oleh beliau. Nah, ini juga cinta yang wajib. Cinta yang mengantarkan seseorang untuk tidak Menerima hidayah kecuali yang bersumber dari Beliau. Cinta yang mengantarkan untuk seseorang tidak mencari kebaikan apapun kecuali dari agama, dari risalah yang Beliau bawa. Inilah kadar cinta yang wajib. Cinta yang mengantarkan untuk ini semua. Cinta yang mengantarkan untuk mentaatinya. Membenarkannya dan cinta yang membuat seseorang tidak didapati lagi dalam dirinya Ganjalan dari segala yang disampaikan oleh Nabi SAW dan tunduk kepadanya dengan sebenar-benar ketundukan Cinta yang mengantarkan untuk, tidaklah dia, untuk dia tidak menerima hidayah Menerima bimbingan kecuali yang bersumber dari beliau Dan tidak mencari kebaikan kecuali dari agama beliau Kecuali dari sunnah beliau Ayol ikhwar rahimah Inilah kadar cinta yang wajib At-drajatuh saniyah Tingkatan kedua Fadlun mandubun ilaihi Kadar cinta yang Merupakan keutamaan Yang sangat dianjurkan Ya ini Dengan kata lain mustahab ya, Kadar cinta yang Mustahab dianjurkan, sangat dianjurkan ya, Barakallahu fikum, apabila asa orang tidak sampai pada tingkatan ini maka dia masih memiliki iman. Nah, karena dia masih memiliki kadar iman yang kadar cinta yang wajib. Nah. Maka derajat san ya ini ya ikhwan adalah kadar cinta yang bernilai keutamaan dan sangat dianjurkan dengan kata lain mustahab. Wa hiya martaqa ba'da dzalika ila ittiba' sunnatihi wa adabihi wa akhlaqihi wal iqtida' Bi hadiyi, wasamtihi, wahusni muasharatih, di ahlhi, wa ikhwanihi. Namp, adalah cinta, adalah ada cinta yang naik setelah itu, ya, untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau, hal-hal yang beliau ajarkan yang tidak wajib, ya. tapi itu sunnah. Maka seorang naik. Ya, benar-benar mencintai Rasul naik sampai dia selalu suka mengikuti sunnah sunnah Nabi. Apa maksudnya sunnah di sini? Hal yang yang, hal-hal yang tidak wajib, hal-hal yang mustahab dia ikuti. Ya, baik itu ibadah misalnya, dia sangat suka untuk menegakkan salatul witir atau kiamulail. Kenak? Kenapa? Mengikuti sunnah Nabi. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Melaksanakan duha. Dia sangat cinta. Wa ya. adabihi wa wa akhlakihi. Dan mengikuti adab dan akhlak beliau. Wal bihi Dan berteladan kepada beliau. Fi hadiyihi. Dalam bimbingan. Wa samtihi. Wa husni. Mu'asyaratihi. Dan sangat baiknya beliau dalam bergaul. Di ahli wa ikhwanihi terhadap keluarga dan saudara-saudaranya, wafit takhaluk bi akhlaki hidzahira dan mengikuti beliau dalam berakhlak dengan akhlak-akhlak yang zahirah. yang tampak yang lahir, fizuh di fit dunia waraq bafil akhirah. Dalam hal bagaimana akhlak yang tampak yang lahir itu akhlak dalam zuhud terhadap dunia. Sebaliknya berhasrat besar terhadap akhirat, wafijudihi dan juga mengikuti beliau berakhlak dengan akhlak beliau dalam sikap kedermawanannya, waisarihi dan senantiasa mengedepankan kebaikan, mengutamakan ya, orang lain untuk mendapatkan kebaikan, wasafhihi wahilmihi dan juga safhah safha itu maaf mudah lapang dia dalam memaafkan Wahilmihi hilmihi hilm ya tidak reaksioner emosional ada hilm nah sehingga dia uh, bijak nah hilmihi wa ihtimalihi wa tawadhuhi ihtimal itu adalah selalu siap menanggung resiko ya Ihmal, watawadu ihi dan dalam tawadzonya wafiq akhlaku hilbatina demikian pula berakhlak dengan akhlak Nabi dalam akhlak-akhlak beliau yang batinah yang tidak tampak min kamali khasyati hililah antara lain kesempurnaan sifat khasyah sangat takutnya kepada Allah Taala khasyah itu takut tapi merupakan takut yang bersumber atau didasarkan di atas ilmu ada khasyiah adapun khawf, itu takut tapi apabila takut itu didasarkan atas ilmu dia karena dia kenal siapa Allah maka itu namanya khasyiah ya. maka nabi memiliki sifat khasyiah yang sempurna khasyiah kepada Allah taala dan dia berusaha untuk bisa berakhlak dengan akhlak ini wa mahabbatihi lahu dan juga cintanya kepada Allah ya dalam cinta kepada Allah pun dia mengikuti bagaimana Nabi Alaihi Salam dalam mewujudkan cintanya kepada Allah Taala. Wasuqihi iladikaae dan kerinduannya dia untuk berjumpa dengan Allah Taala. Waridahu biqadaahi dan dia rido terhadap takdir Allah Taala. Wataalu kalbihi bih dan hatinya senantiasa bergantung kepada Allah Taala daiiman terus menerus. Tak pernah dia tidak bergantung kepada tidak merasa bergantung kepada Allah Taala, dia terus merasa butuh, merasa terus dia sangat tergantung kepada Allah Taala. Wasit qilil tijj alaihi dan benar-benar dia berlindung kepadanya. Watawakul dan benar-benar dia bertawakal walaiqtimad alaihi dan bersandar kepadanya. Wad'gi ta'luq al-qalbi bil asbabi kulliha. Ya. Dan memutus ketergantungan hati dengan semua sebab-sebab dia enggak me, enggak bergantung kepada sebab. Ya, ketika sudah ini apa namanya uh, makan makanan tertentu atau minum obat tertentu, dia merasa sudah berarti sehat atau enggak. Tapi dia bergantung kepada Allah Taala tidak bergantung kepada sebab itu dia putus ya, ketergantungan hatinya kepada sebab-sebab itu wadawamlah jil qalbi wal lisan bi dan gerakan kalbunya ya, itu senantiasa kalbu dan lisannya senantiasa apa berzikir menggerakkan kalbu dan lisannya untuk berzikir kepadanya wal uns bihi dan senang untuk dekat dengan Allah taala wa tan'um bil khalwa bi munajatihi dan merasa nikmat ketika menyendiri bermunajat kepada Allah taala wa du'a'ihi menyeru berdoa memohon kepadanya merasa senang merasa nikmat ketika dia menyendiri seperti itu menyendiri untuk bermunajat yakni di keheningan malam seperti malam terakhir dia merasa nikmat ya senang dengan kondisi itu kalau dia bisa menyendiri dengan Robnya, bermunajat dan berdoa kepadanya. Wati lah wati kita dan merasa nikmat dengan membaca kitabnya, bidadabur watafakur. Ia ini membaca yang disertai dengan tadabur watafakur. Nah, wafil jumlah yang kesimpulannya adalah Fakana hulukuhu sallallahu alaihi wasallam al-Quran. Adalah akhlak Nabi itu. Al-Quran. Yardha liridahu. Beliau, beliau rida dengan. keridhaan Allah Ta'ala. Wayaskhatu lisakatihi. Ya. Beliau pun murka. Terhadap apa yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Fa'akmanul khalqi. Man haqqaqa mutaba'atuhu. Sehingga. Makhluk yang. Paling sempurna adalah. Barang siapa yang benar-benar merealisasikan sikap ittiba kepada nabi wa tasdiqahu dan benar-benar merealisasikan sikap pembenaran kepada nabi alaihi salat membenarkan nabi sallallahu alaihi wasalam qawlan wa amalan wa halan baik secara ucapan pada ucapannya dia benar-benar berittiba dia tunjukkan ittibanya dalam ucapannya benar-benar tampak dia seorang yang membenarkan nabi Wa'amalan wa'halan Demikian pun dalam amalannya Dalam kondisinya Dia adalah orang yang benar-benar Merealisasikan ittiba Dan merealisasikan Atasdiq Wahumusiddiqun min ummatihi Nah sehingga di, mereka Ala termasuk jajaran para siddiqin Dari umatnya Alladzina raksuhum Yang mana kepala ya, Yang terdepan Para siddiqin itu adalah Abu Bakar Ya, khalifatuhu min ba'dih. Adalah sahabat Abu Bakar. Yaitu khalifahnya Nabi. Sepeninggal beliau. Wahum a'la ahli al jannah. Darajatan. Mereka adalah. penduduk surga yang tertinggi derajatnya. Ba'dan nabiyyin. Setelah para nabi. Nah. Kama kala sallallahu alaihi wasallam. Inn ahl al jannah laya tarau na ahl al gharaf min fauqihim, kamayataraunna al kaukabadduri al ghabir min al ufuk min al mashrek ila al maghrib laytafa laytafaduli ma baynahum. "Kata Rasulullah, "Tentang rumah-rumah para Nabi, tidak ada orang lain yang memasuki mereka. "Dia berkata, "Siapa wa saddaqoo al mursalin kharajahu fi sahihain min hadis min hadis abi sa'id sebagaimana sabda nabi alaihi sesungguhnya penduduk surga itu saling melihat ahlul ghuraf penghuni-penghuni ya, kamar min fawqihim yang ada di atas mereka ya saling melihat ya yang penghuni kamar Kamar yang ada di surga, yang ada di atasnya, itu saling melihat. Nah, sebagaimana saling melihat uh, Al-Kawakibud Durri Al-Ghabir. Bintang-bintang indah yang bergerak dari ufuk ya, dari arah timur hingga ke barat. Itu semua, kenapa mereka kok bisa melihat yang di atasnya? Artinya ada di atas, ada di atas. Menunjukkan apa? Mereka ini bertingkat-tingkat. Itu terjadi karena adanya apa? Mereka saling bertingkat-tingkat antar mereka. Mereka yang ini utama, ada yang lebih utama lagi dan terus begitu. Nah, mereka mula bertanya, Ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya wahai Rasulullah itu adalah kedudukan tingkatan-tingkatannya para nabi. Ya, yang selain mereka enggak akan bisa mencapai tingkatan-tingkatan itu. Nah, tingkatan yang sangat tinggi, yang sangat indah, mulia ada di huruf. Ya, sebagai orang penghuni-penghuni al-huruf. Kamar-kamar yang indah. Nah, demikian para sahabat mengira itu adalah tingkatannya para nabi. Yang enggak bisa dicapai oleh selain para nabi maka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan iwaladhi nafsi biyadi tidak demikian bangga sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya mereka adalah rijalun orang-orang ya, mulia a manubillah yang beriman kepada Allah wasadda kull murusalin dan membenarkan para Rasul yani Mereka para Siddiqun Nah Orang-orang yang beriman kepada Allah Dan saddakul mursalin Ya ini apa Siapa Siddiqun ini Yang benar-benar Hakkaka -benar. ya, mutaba'atahu Watasdiqahu Benar-benar merealisasikan Sikap mutaba'ah ya, Beritiba'at kepada Rasul Dan merealisasikan Tasdiq rasul Membenarkan Rasul Ya ini apa merealisasikan tingkatan cinta kepada Nabi Yang merupakan tingkatan mustahab Tidak hanya dia menadalisasikan kadar cinta yang wajib Tapi juga kadar cinta yang mustahab Hadis ini diriwati dalam As-Sahihain Dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri Itulah penjelasan tentang mahabbah Mahabbatul Rasul Sallallahu alaihi wasallam Yang itu ada dua tingkatan Mungkin sampai di sini Pembahasan kita di malam hari ini Masih tersisa beberapa pembahasan berikutnya InsyaAllah kita akan lanjutkan Pada pertemuan yang akan datang Wassallallahu ala sayyidina muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Walhamdulillahi rabbil alamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh